שופטים, פרק ט"ו ויהי מימים, בימי קציר חיתים, ויפקות שמשון את אשתו בגדי עזים, ויאמר, אבואה אל אשתי החדרה, ולא נתנו אביה לבוא, ויאמר אביה, אמור אמרתי, כי סנוס נאטה, ואתננה למרעך, הלא אחותה הקטנה טובה ממנה, תהינה לך תחתיה. ויומר להם שמשון, ניקאתי הפעם מפלישתים, כי עושה אני עמם וילך שמשון, וילכוד שלוש מאות שועלים, וייקח לפידים, ויפן זנב אל זנב, ויסם לפיד אחד בין שני הזנבות בתווך. ויבער אש בלפידים, וישלח בקמות פלישתים, ויבער מגדיש ועד קמה, ועד קרם זית. ויאמרו פלישתים, מי עשה זאת? ויאמרו, שמשון, חתן התמני, כי לקח את אשתו, ויתנה למרעהו. ויעלוף לשתים, וישרפו אותה ואת אביה באש. ויאמר להם שמשון, אם תעשון כזאת, כי אם ניקמתי בכם, ואחר אחדל. ויח אותם שוק על ירח, מכה גדולה, וירד וישב בסעיף סלע איתם. ויעלוף לשתים, ויחנו ביהודה. ויינטשו בלחי, ויומרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? ויאמרו, לאסור את שמשון עלינו, לעשות לו כאשר עשה לנו. וירדו שלושת אלפים איש מיהודה אל סעיף סלע איתם, ויומרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים? ומה זאת עשית לנו? ויאמר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. ויאמרו לו, לאסורך ירדנו, לתתך ביד פלישתים. ויאמר להם שמשון, הישבעו לי פן תפגעון בי אתם. ויאמרו לו לאמור, לא, כי אסור נאסורך ונתנוך בידם, והמת לא נמיתך. ויאסרוהו בשניים אבותים חדשים, ויעלוהו מן הסלע. הוא בא עד לחי, ופלישתים הריעו לקראתו, ותצלח עליו רוח אדוני, ותהיינה העבותים אשר על זרועותיו, כפשתים אשר בערוב האש, וימסו אסוריו מעל ידיו. וימצא לכי חמור טרייה, וישלח ידו ויקחהה, ויח בה אלף איש. ויאמר שמשון, בלכי החמור, חמור חמורותיים, בלכי החמור, הכיתי אלף איש. ויהי ככלותו לדבר, וישלך הלכי מידו. ויקרא למקום ההוא רמת לחי, ויצמה מאוד, ויקרא אל אדוני ויומר, אתה נתת ויד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ועתה אמות בצמה ונפלתי ביד הערלים? ויבקה אלוהים את המכתש אשר בלחי, ויצאו ממנו מים, וישת, ותה רוחו, ויחי, על כן קרא שמע אשר בלחי עד היום הזה, וישפוט את ישראל בימי פלישתים עשרים שנה.